nga qindra vende kanë ardhur, por të gjithë, dinë se ku duhet të shkohet, ku duhet qëndrohet, qëfar duhet të bëhet, një organizimi më rekullushëm, gjithë cilë anë a rekujtër, atë të që Zotë Gjellewo, alë anë a ka përmendu kuranë, se ne jemi një umet i madhë, ne jemi një umet i madhë, ne jemi një umet i rëndësëshëm për historinë, e njerëzime dhe të ardhëmën e ti, mirë për, po,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 pa të shumë se një nga ato të kryesoret që e bëjnë të kjetë kjo dalimë është diturija. A të jam veprëmësim azdijës që erdhime të Muhammedi sallallahu al-sallam. Kush, pësa agjilirë të shkojnë në muzdalife? Pësa agjilirë të shkojnë në Arafat? Për shumë rësujë? Nga se edinë, do të dija se i ka urru Muhammedi sallallahu al-sallam të gjënë në Arafat. Dhe për të që kanë dija dhe e zbatojnë kët ndërsa, jashtë Arafatit, jashtë Hajit, gjdo kush me prënë me ha mendje, me gjukime të ti, me mendin e ti, ndhej përqahën, ndahën, nga se nuk gjukojnë me dje në shëndurës që i ndërën me të, Muhamidi sallallahu aleyhi wa sallam. Ndhe është erëntësh me kjo dje, që t'jemi të pajisur me dje, që të bëjemi tamamë sikur që në ka cilsuar Allahu Gjellewala në Kur'an duke thënë,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 çfarë nuk leo ti për kulëmi dhe bimsej të askujt pas Allah xhala xhala lu? Iran për kulë respekti. Përkulje nderi. A thuat vall për arsye? Pse ishte ademi ai i gjatshëm? Apo a thuat vall për shkak se ishte i bukur? Apo pse ne dëshë ishte i pastër? Për çfarë arsye? Për azgje, për asgjë nga këtu. As pse ishte i gjatë, as pse ishte i fuqishëm, as pse ishte i pashëm, as pse ishte autoritativ për asgjën për vetëm njëgjë. Iran në sejde. Të gjitha melaiket, o sëgjë dhe lë melaiketu kulluhum e gjmeun. Të gjitha melaiket, të gjitha të njëtën ko, pa ufënuar, të gjitha se bashku, numër melaiket është për mëshmet nëmruat, e milion e milion e melaiket. Iran në sejde, a dhe i me të rejsa. Për fërë syje, vetem se ishte mja i dishum se ata ne at ce zotu jelleu wa ala isprawoi an dheu jelleu wa allama adam alasma kullaha dhe allahu yamsai adamit amrat aljarave pastaj thuma araduhum alel malaika dhe allah jelleu ai prezantoi ato gjera para malaikve si quhet kja Nuk dhënin. Si është kuptimi i kësaj? Nuk dhënin. Andi Allah Gjellera dhe dha, Ja Adem, o Adem, Enbiuhum bi esma i haula. Mësaj i këta. Të regojë këtyre për emërtimet e këtëre gjërave. Po sa i emërtaj, Po sa i diti, Po sa i mësoj me lajket, Allahu urdhej me lajket i binë sejtë. Respekt dhësë, që nga ditë e parë e, njëriju të parë në tokë. Andi njëriju e rëdhë me dhëjë, Dhe a e që e bë njeri unë të respektuar, të ngritur, është dituria. Dhe në atë shëqëri, ku nuk respektuat njeri u ditur, nuk i apët pozitë e duhur. Dhe fatë këtësisht në pozitët e njëtëve të dishëm, vendosën njëtë e padishëm, që nuk kanë diturit, nuk kanë njëhurit, kënë në kuptanë se njeri u është degraduar në masën më të madhë të mundshme. Wallaj nuk degraduat njeri u me bërgë, nuk degradohet njëri unë me lidhja, një, duke lidhë prangosur, jo, edhe pse edhe kërët në qëpim dhe degradim, po të degradim maj madhë që i bët njëriut është që njëriun e dikshëm të alargojmë, e të pa dikshëm e të avendohës në venet ti, atër e kemi në në qëmuar të shëqërim. Kasalau Gjellewo Ala në dërgën një mesajsh për me kësën gjarje, duke në thënë se, respekti dhe nderi bat, për njësht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 Vlerësojt afërsia, vlerësojt pasuria. Në të katë mund të lodhash, të jesh i ditur, e i ditur, në fond në qofë se nuk e ke dikente njofë shumë, nuk e kra, nuk e fuqi dhe pushtet dhe pasuri, dhe të mbedesh askushi. Dhe qdo dit, të rinit kërë në dëgjojnë kësë raste, ata dekurajon dhe dekurajon, shganjen dhe shganjen, nuk, nuk gjen motiv për mësim nga sa i mësën për të ardhëmën, a i mësën për qenë të qëka nesër, dhe kushese si për zhvillohet në arenën e realitetit dhe aktualitetit, si për zhvillohet në gjarjet, a i ledhën mesajën nga këto zhvillime. Dhe gjithën e këto mesajën, i thonë ati, pëse e kapë livrën? Pa qëka dohet livrën? Andaj, sa qërkullon në popull, fatë këtësisht, në mesë të trive, a i shprejhja fam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 edhe kur këthejsh në Evropë, digeshin dhe vritëshhin, por për kundrë kësaj, vazhdanin, këmgunin, dhe Allahu Gjellewala nuk kuam hajmundin, dhe oadha. Andhe dhe ni. Edhe pëse nështë a realitit nuk është inkurajua sa duhet, edhe pëse mesajën nga arena aktuale, vazhdimisht dërgohen mesajë, dhe kuraju se përdijen, nga se ndryshet i fitan pare, ndryshet bësh autoritativ për kundrë kësaj, nuk duhet të lejëm t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 për të mirën, mos të gjënzohemi, mos të korruptohemi kur, por të jemi kurban të së mirës, për gjëna të arshme, për fmi tanë, për brezë në së ardhmes, që ata më stakjen fatën që e kanë njerëz e ditëve të sotme. E po kjo motiv dhe të jeti fuqishëm së kodra, për i katë grumbullot, për i katë vjenë, thash, Nuk mund të grumbullash nga asë një vend, përret se nga besimin e Allah në Azogjel. Mund të grumbullash vete më të herë, kur motivosh nga shpërblimi e Allah në leovala, që po flasë një përte. Në qëfë se nuk të pagunë shëqëria, në qëfë se nuk dhesën shëqëria sa duhet, timësa, timësa, kërka të të ri, të pagunë Allahu Azogjel. Të pagunë i gjithë mshërshme dhe i gjithë dhishme, aj që të dinë se kush je ajta vlerë solimundin tëmë. Dhe përgëmërë të Allahot Azuel, kështu ishin, ata të nëtonin me gjithdo metod, në gjithdo mënyr, njerëzve të amësënin besimin, që të lërgun nga bestytnit, nga trillimet e ndryshme, nga injeroncët e ndryshme, që kishin nërënuar atë të shëqërit dhenën në maksimum. Ata refuzonin. Ata refuzonin. A u shgënjën përgëmërët, e Allahu të të të gjell, au dëmarazunat dhe këra juan, kur, qëfar thënë, la në rridu minë këmë gjëzënë, o la shukura, ju me këtë ragimin tuaj, nuk mund nashgënë një kur, nuk mund në ndalë një kur hovin, nuk mund në një kur të në ndalë një, nga, nga, nga, u dhtimi jon, dhejtë përmirësimit, dhejtë installimit e dijas një jetën e juaj, kurs mund ta bën kat. Pse? Gase la ndri domin kum xezan ola shukura. Ne nuk i më dukë kërkuar nga ju xezan. Falemëshpërblem. Ola shukura asmirëju edhe falemë ndaj pijës dojm. Gase po ta dëshën nga ju të dekorosh. Shikoj, sa s'pëvlerësojnë. Nëse kur falemë nuk thot. Pejgamberi thanë nuk përbojm për falënderit. E pse po e bëjm liwajhilla për hir të Zotit. Për hir të Allahut po e bëjmë. Andaj, kër është për i të lavet alë gjenë? Allah jetë në ryshe. është pak më në ryshe. Për këtë arsuje, i duhet të rinistë të besimin Allah në gjenë leuala, si kur dhe erë më parë. Këse nuk e gjenë vetën të motivuar në ryshe. Për po, në ryshe, në shkëj rinia pashtë. Në shkun pas, pas dhe primeve të degeneruara, devijante, fatke të seshtë. Andaj, unë po alarmaj,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 aji Allah që ja mundësoj Ademit Al-Sanë, dhe ndërrej përshka këtë dies, duke ja bërë me lajke ti nështrohen, a nuk na mundësoj neve që të nështrohen, të tjerët, në emër të dies, po Allah, po në qëfë se kemi die, ta mamës sikur se duhet, sikur se në kamësoj Allah, u gjallën e ora dhe pejga me li, dhe këtë die, është edhe die fetare, ta mësojmë besimin, ta mësojmë namazin, ta mësojmë agjer orë të mësojmë edhe fizikën dhe kimijë dhe biologjin dhe shkencët të tjera që janë ligjit Allah gjellë e vola kosmologike përbërin e ujë që është H2O ku shë ka bërë kështu? Shkencëtarët? Kjojnë të ka zbulu përbërin e ujët prek dure këtë dy këmbërin në kimike është ligjit Allah të aso gjellë andaj ligjit në Allah e mësojmë në emër të Allah kështë kjo regull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 në ka përmendur se një ngashenjat serioze që alarmojnë për afrimin e ditës gjukimit është mëngesa e dhies. Kër lërgohet dhies, kër s'ka dhies, kër të kënjër dhe shfaqet i një ranësa. Dhe gjenë që ka atë Muhammedi sërallahu a.s.w. Inna Allahi la yaqbidu al-ilma intiza'an yaqbiduhu min sudur al-ulama. Allahu jalla jalaluhu bon që dituria largohet duke marrë nga gjoksë një i dihur. I dihur ja merr dha odin, mendon të padihshëm. Jo, Allah nuk bën kështu të padrejt. Epo çfarë bën? Largohet dituria duke vdekur një i shtedihshëm. Vdesin të dihshmit, shkojnë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 Apo, din më smirë të luan lojen, atër e bëhet të dheci. E kur shtu bëhet dunjaja, atër e njerët jenë duke shkuar ka shkatrimit dhe kataklizma. Përndaj, njerët e dishëm dhe përfitimin nga njerët e dishëm është një qelës i siguris për mbarëvajtjen e jetës në biftyrën e tokës. Përndyshe, thotë Muhamede s.r.allahu a.s. në aditën që e të rështëpët në Bukhariu, mu t Thadë Muhammedi sallallahu alai salam, inë min ësherati ssaë, enjur fa'al ilmu, wa jathbu tal jahlu, wa jushrabal khamru, wa jadhharaz zina. Në qeni këtë përësi, madhore shikua të në ruëtë Muhammedi sallallahu alai salam. Thadë aleyhi salatu wa salam, medvërtit nga shënjat e ditës e gjëgimit,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 pjet alkoholi dhe përhapët zinaja. Pjet alkoholi dhe përhapët zinaja. Pse pjet alkoholi? Dhe pse përhapët zinaja? Kase nuk kuaj njerës të dishum që e din rëzikun alkoholit e drogës e amoralitetit që ta luftojnë këtë. Ska. Përkohën rëzik? Ata që pritit nga ta ta luftojnë alkoholin e ta luftojnë amoralitetin a ta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 Ditoria nuk mund të bashketoj me alko, nuk mundet janë konflikt vazhdushëm dhe këtë konflikt e ka gjekua Allah o qitet i përjatëshëm. Nuk ka kompromis këtë, këtë konflikt. Ditoria e shëndusht nuk bënë kompromise me alkoholin, me ranën, me mashtrimin, me vjedhin, nuk ka kompromise. E luftan vazhdimisht. Dhe nëmenin ku njëri ju i dishëm, ja për parësi në një vesit të keq, aji e ka shqelmu ardi në ti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 që të marrin dhije ju informata. Dhe e partë mundësin që të kuptojnë dhëllime së të dyjeve. Qëka në në kuptojnë të kesh informata dhe qëka në në kuptojnë të kesh diturit shëndosh. Këse ka për të njërë dhe dinë se kjo është të kjeqë, kjo është zë banë, për si për më për shtipë, s'ka si në të kemë, kjoj ka informata. Informata po. Mundë këtë ka njërë që jenë për shemë orientalista e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 Me që thëtë nuk u thotë të dishum, dhe pse kanë dhije, ka se e që ata e kanë nuk quëtë dhije, ato që një informata. Dhe informata një që ka tjetër, por diturin e shëndosh, pa tjetër do tja, tja mundësoj njëriut, madje do tja detyran që të bënë vëprimet e shëndoshat, që të merë qëndrimet e shëndoshat, që të fletë fjallët e shëndoshat, nga se buron nga diturin e shëndosh, dhe e pa mundës më është që barë si i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 e ka lavdruar atitorit dhe ka ndyrë për ta juaj. Ato janë informata. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpesh arë bën të dua shkundurë, duke thënë Allahumma inni es'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan. Falë. Shikoj se ka lidhër bukur. O Allahu inni es'aluka 'ilman nafi'an. O zoti i mall, o zoti im o Allahu im. O jidhi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 Nuk e thënë Allahume inni e u dhubike min ilmin la jenfa wa amelin la jërfa wa nefsin la tushba wa kalbin la jakhshaa wa zote i madhë unë kërkoj mbrojt e të ti o Allah mbrojt e mua nga diturija që zë bëndo bi e pa do beshme ka okay, e dija është shikoja ka qëhetur e ilm e ka qëhetur dhije por e ka cilësuar e e emrin dhije ka po cilësia këse dhije është e pa do beshme së ko do bi dhe kur dyturia është e pa dobishme Amelin la yurfa ata kërkojnë mbrojtje vetë nga vepra që nuk vijnë te ti me pasë të dyta e të pashëndosha vepra të smura nuk shkojnë te kallaçet e tua nuk shpërblet njerë për to e si pasojë e kësaj pastaj vije onefsila tashba kërkoj patet të tërmuarsh nga nga një epshi pangopur s'ngopet kur lakmiçar anë konjë si kandia po nuk u bë ndobi ta si pasojë e pa përfitimit jo përfitimi nga këtë dhije, janë lakmiqarë të pangopër, kur së ngopër? Në asë një aspekt nuk ngopër, në gjithë mundë dujnë me marë, me marë, me marë. Dhe këmarje, vazhduyshme, panfarsisht pejkujt është duke marë, a me drejt, a pa drejt. Ka është e pasu e qkafit, e diturisë të pa dëvishme. Që kësa bukur i Kalidh Mohamedi, sësë më këtë gjitha që duhet të kemi parasuysh, andaj person Që të dëshuojm të arrme të shëndosh të matur të pjekur larg lakmis larg pangopsis rruga deri ka te Kyrini rruga deri te ky arme ka lan ka detyria e shëndosh të dobësh me çponatet islame për të Allahu na lëshët në ato detyri të dobëshme të shëndosh vepra të mira dhe Allahu sallallahu ne malloj që na ruan nga detyria e pa dobëshme të, të na ruan Allahu xhalla Gjella, xhala hu nga veprat e pa dobëshme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 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manwala. Shëtë kënëruar, u rikëthujem përsërin e pjesën e dyjtë e këti emisioni, ku tashmë e keni të njohër, kjo pjesë është kërësështë e dedikuar për juve,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 Nëma, deko. Aleikum selam. Aleikum selam. Sa më bon kliki e produktin, më bë, çfarë vlera ka? Lutja çysh? Ë, e, thashta, më thosësh më di çfarë vlera ka. E çfarë lutje është? Ku e ke lexuar kët lutje? Ë, ne po, në në internet. Po, po, po. Mir Addin, Addin e fjalë për asë lutja diçka në fillim çysh e ka fillimin?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 Em, um, e voni dioll, e ka qenë po, edhe e, mi Riduan. Çfarë do të më thon kë janë? Po, teater? Edhe jo më kam në shpes traditë ka beuç. Ë, kur po më nën ka deka. Apo apo më nën mi më permesu punë me Boteba, po demoralizojsh për jetë. Tu valloin ti hoje, ju më fal një ar katër mujit namaz. Po, në rregull, tre vgte. Po. Sa është ekum, e kum e kum drepre janë? Ë, nuk jam kafolna që janë një mujit. Pse? Don, pse? valohin që jëmë koneve pak pa qefë me të kazun drejt e që atëra e kom nallon po tash po menojnë shpe shka dekja po për në përdi për çka edhe që a i menin më së kom heket mu A, inshallah, tash merë përgjigje, inshallah Merë përgjigje Pa, fa vlerës Pa, të më telefonatën e parë një pyqje për lutin Mubarak thot e kom nëzun një internet e, se ka vlerat shumë të lutin Mubarak ku përmen emnat Allah, emna e Allahot, emnat e pejgamberve kështë të mar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 a dhe çeluarë dobishme atë merr librin buruja e muslimanit huti ke lutjet me rekomandueshme për çdo situatë rracë ti duhet pra për mbajja saj me len Allahu xhelaluha do të mjafton edhe nga lutjet e tjera do të lutet që s kan bazë nuk kanë verifikuar nga xhollar nga dietarë të dieshme këtu më rad nuk duhet ti marrën parasysh andaj nuk po e di se çfarë lutje ka mubarek qase çdo lutje nuk ka murtuar rasullallahu në Kur'an e as pejgamberi sonë hadith Nuk ka kësë emërtimit e lutjes në kuranat hadith. E përri zëmë nuk ka në kuran hadith, është shumë në ratë që nga mësë me dit. Nga se qëfar emërtime është vendosin njerëzit, nuk mundemi nga me umarë me gjitha emërtimit e njerëzve, që ata ja vendosin lutjeve, që si ka këndu dhe si ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Rënda i përmbaj libit mbure e muslimonit, mi aftan me lejnë Allah Gjallaj Gjallaj. Kemi një telefonat t Një shumë, më ojë në limon, a ga odhë. Falë Allah. Një gjarëpën ka një kërë, një gjarëpë. Shë do me thonë? Gjarëpën? Po, e qartë, e qartë, e qartë. Uh, Pyqin e dy që ne bëri telefonusi, radhës ishte fillimish për uh, emlin rriduan.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 për punë dëkshia. S'ka nuk ka vullnet me buqëçmo. Ku më zimë si dëk, ka më zimë si në zonë dëk kam punë të këtyre, qajtur Allahu tasojal. Në nga ky aspekt është pozitive. Do të kurtsimë fona namaz më të kxiat, me qen, për, shëqirin, për familjen, me më punë më më të për më largu më shumë nga dëkshiat, më më i dobishëm për shoqërinë, për familen, sa më shumë më punu më kontribu, kjo është pozitive. Gjithashtu nuk din kur kimi dëk, kështu që jap më të për zor, jap më të për aktivitet vetësu të. Do sa nëse mendim për dëkën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 Ka ma shumë në vëjtë për ndihme në Allah të zhjel. Bashatëherë duhet më shumë të këmbunë namazë, më shumë të falet, ju me praktisë namazën. Sëtë njerëzit fatketës ishtë, kur janë së mujtë të, të, të spomi më falë, po bashatëherë duhet më falë më shumë. A ne di që i lodhur, nështë nuk mundëshë më falën, në kam falë ullur. Elhamna ka lecime për mos e në namazën. Namazën me le në Allah të zhjelatë n kim ne telefonat rradës urnani urna urna, urna. selam aleikum aleikum salam allah tamo dagoni fikë ot se ne dire dire kas en fol po ne se kan puno po ne si ka so po ne shum po fole ku te spija nese ne nje se ne fole po ne ku do te spija fu li kazo Nesërët bëgë t'i afir jeidi të pëolla e e në keshëllëm dhe xit � hoxë army af Sur Eë e në e gli që muë fali pëzeńit hegħishë? Jaës edhe pëviron së sitë shkur bon në nësë e në not që dugejë Qa prostu dajion t'i pëставля të elo të jonë tm أيit dhe shumë pëstory valë A se i vakt e ndëk pc shif t' GEF i'i pë pracy? Te t'lemë pënt Pëthy t'lemë mund nuk dojte. Skretu na kështat e sekretit misterie, primial gju. Gjon si e therrët atë fjalën e strtokte. Onei se më dobaxh ti në peshpiha, edhe ti shkaj fole. Haj inshallah, ani inshallah merpër gjithashmërinë Allahut. Merpër gjithë inshallah. Ai. Andaj kë joso për kë dikës. Ktheu namazit dhe le të jep mendimin për dikën mendim pozitiv që të jap ambicie vullnet dhe lufton për jetë më të tepër. Pyetet atë thot një gjarpër ka një kërç çka do të them. S'ka diçka çdo më thon. Kam mundsi, ka, ka qenë këtë ura në vend ku gjaft më ka qarkullu, ka qenë dera çelë është futë mbra, nuk ka diçka që na duhet më marr shëzur vallë çka ndodhi. Duhet më do të caktuar më largupi aty dhe më rfund. Pyetja tjetër thot punë të atorë, oz kemi shumë punë, ne kemë vakt më fal. Kemi telefonat, ornone. Selam aleikum. Aleikum salaam wa rahmatullah po çfarë ka punë fizike rraf melosin e vdekës po melosin e vdekës që kanë me respirën në fakt është e njëjta melosin që janë edhe kofshve apo është e ndryshme e qartë talla e qartë a mirë së selam aleikum salam aleikum salam aleikum sala e thotë i falin amoze të kaza të shtëpi alhamdulillah që po falesh mirë po nuk është arsye pse moshtria spet ose i pratmos më fort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 Nuk ka kurquçë dotun e mbledhë kët nevojën çka është, në fund i shpërë dhe në fund de kry fasë në fund. Stacionieri kur edhe bukur se ha gjithë ditë heq sa buk, ke çka konsumet pa angur bukë, ha naksh apo pasese. Stacionieri kështu do. Ose më të më të të shtëpi në rast urgjent, elan me punë me këçë kanë atje. Nuk thua shtëpinë pakse i kanë 100 qurbana me i pre, kanë 100 lop me i pre, tani mavon let buoc ka buoc të shtëpi. Nuk thua zot i lën këçë go shkon. A dhe nuk është për limit të koha. Jo, nuk ka limit të koha. Gja shena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 Mos të riap, mos pa kene zavens, kene, a, pëntor, më vultëra vi. 5 minuta pun, 15 minuta pret gjithkush. Të gëvunit në çështë kat shum pun keni, patjetër keni zavantaz, keni apuntor aty. Kryej punën di kur të dre. Fali më ran, herë një uni falet vjen deri në punë, shkëndet deri falet, ç'i më rat. Nuk ka të arsye më lënë namazin për shkak të punës, nuk ka të arsye të kallajë levala. Namazi nuk lihet. Namazin luft falet. Ma armik, fyt për fyt, Allahu na ka përmend forma ç'i më fal namazin.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 Falemdhullahu Allahu Xhelalu na ka mundu pak namazën, pes namazën, dy veçmush i fal, te shtëpia pa problem. Ka me tre namazë. Pas me numra po i thotë Allah mësumul me dhën pun, ka ne kus du, arsye. Ne duhet duhet më fal namazin ku nevet dhe gabim bon me kji qe bon kazo, duhet më ndërpëk kët praktikë dhe më fal namaz me ku nevet, Allahu Allahu Xhelalu na fal dhe na uzot. Ti je në telefonat orna? Na. Po orna ne. – Unë janë një të lakë. – Po? – Kur, se kom janë namazin që që qatë të rëgjetë të korë. – Hamdëlela, hamdëlela, hamdëlela. – E që hamdhelela. një atë tri jetë në kam rinjë të kallë të shumë. – Po? – A tajta, a dhënta, që jetë edhe e konësye, që të në kokë e konësye, dy mundë që njëmë falë, që ta jëmë jë jë jë jë të falë kazaë, ketë atë dita.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 Uh, Pyqëja radhës që mbetëm, pa u përgjish, ishte uh, një vlahë që të fënej për meleku një vdekis, at, uh, a, a i me shpirët, e uh, njerëzva, apë adhe kresa tjera. Meleku i vdekis është përgjegjes për vdekin e të gjitha kresat. Të gjitha kresat që Allah u gjellë u ala, ua ka caktu vdekin, meleku i vdekis është përgjegjes për ta. Pas të i kafë zhve, a jo me shpirët, na që ka i merë, si i bën me vdek, aje din. Sin dolatje. Mirpo meleku i vdekjes është për djegjes, për vdekën e çdo krijeje që Allahu ka caktuar vdekën. Ai është pjesë për, për këtë fakt. Asallahu xhelal u ka ngarkuar me këtë detyrë dhe ai ka kët obligim. Euh, putja radhën se na bëre dot kjo gjyshja jonë kjo hall ishte lidhje me namazin. Thotë janë fal që 70 ditë, 80 ditë nuk e kam në namazin. Mirpo i kanë dhënë caktimi Allahu te xhelal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 çi vinjëm i mufad i ka bër 70 dia 80 dhe gëzohem shumë dhe lakmoi për gjën e tyra thema thuall do të arrijmë deri në këtë mosh të jetojmë dhe do të kemi një xhami kështu i re Allah na ruti është në lig Allahu na forcoi kët fe Allahu na mundoi që ta kalojmë jetën me namazet vdesim me shahadat kështu që djete kemi zot na ruti në arut. një mendim i keq një çytësheton në udhër bila mund neer me qu, me qiu në shkatërime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 Po dikush e fallet dhe pastaj mendon se kët ku për shkak të kësaj smunje, për shkak të këtij u htimi, për shkak të këtij vëni, mësin tash se ka borxh. Nuk e din se ka borxh. Dhe e lën. Pastaj e kupton se ka borxh, e ka obligim i kompenzuh. Prandaj kompenzimi që du ke buresh mir. Allahu të forcoft dhe ajo që po vjen kë, që smuk në baransej dhe kjo është elhamdullillah shajë mir vallahi, që ti për po përmallosh mir Allahun në sejdë. Mir po dij se nëse falesh u shkimunsi, ulur Dukë u përkull nga pak, edhe sun bjën sejde. Nështë zemrat kanë më rranë sejde, Allahu Gjellera ka me të shpërblujë si më rranë sejde. Nga se ty të ka pengu smundja, për ndryshet i këshë më rranë sejde. A në njëri unë që e pengën smundja, në njëri unë që e pengën uh, gjendja ti, shëndetsore dhe fizike, që mos ketë mundësi me e kry namazin, të manë formës i duhet, për gjithda mangësi në këtë dretim, për të më Allahu جل و علا ja ja pse bavën e plot të gasë e ka penguar e ka penguar smundja. Kemi një telefonat të radhës. Selam aleikum. Aleikum selam rasulullah. Uh, ë ka dizan i pjutja. Ka kimi thon për uh, namazin e 3 orës. A familje më nai under sikur të ka thon të mësh më falt 2 3 ditë 3 për një fund. Në tërën e në shërë ndërë dhe më tonë është njërë, është keqës që është më bërë që është në kallirë, dhe që është në kallirë, dhe që është shpikënë. Dhe tash koha që e uftu një orë më mra pa, për i bjënë i msa kjo është në 5-10-5. Për i bjënë që tash një orë dhe më tonë, pa i msa kjo është dhe në 10-13 natës. O është as Por dje sepata më dhaën asaj gjyshes tonë që na telefonoi, që fal ulur mos e lë namazën, edhe pse s'ki mundsi më shkonsej, më thanë kom Allah komëspollë nga aty të ka penguar arsyeja. Për sa pyet, kemi telefonat. Orna ne telefonat? Ordonë? Ordonë. Më mora. Më lona më? Gjoshka që sa dëshmë vetëm më lëkë, më lëkë më vdekët. Po. Eh, po tash shumë njerëz Ujnë dhekët me njëti moment, njëti sekundë, shumë kasht. A ka shumë me johë ke dekjes a reç njëtë. Edhe se si mund një kokë mu ka një një vend asë. Pa, pa, pa, e qartë. E, e qartë, na no, të një. Pyta është si fillimesh uh, për namazin e, e, e istiharës. Uh, a duhet me pyta një ondër? Jo, nuk kanë me pyta një ondër. Falen një erë, dyjë erë, të jërë. Lesë Allah gjeldërë arënduhtë që ta qëni më ndimë ose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 Pra nuk dhënë e pitë ondër të saktumë, se kështu më rëndë nga namazi istihare. E se përket namazit të natës, në ora 5.25 është imsaku, nuk o lidhje pjesa e 3.9 më imsak, por pjesa e 3.9 për saktuat si kurse kam cik disë ere. E marëm namaz në akshamit, kërë namaz në akshamit, ta shkin në ora, për shembul, 4.14. 4.14 e kemi, dhe sa bëhe 5.25 është imsaku, dhe më njëzet më të masë imsakut, do, do do të, uh,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 Salamun e këmë. Aleikum, salam, artullam. Më të gjinderuar, në shëmë të në po një pykja dhe pykja është unë në profesion, dë më të në po një amë përra dhamë, me qenë se nuk po një i pun, dë më të në me po një me detiru me punu me lokal në lokalë, hëtë e gjerë, kur shërbejët edhe arre po hëndjë. Dë më të në sotë gjëna dhe sotë, e di që është në një gjëna, dë më të sotë në ale jord,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 سيكور سه الله تتقول يتوفاكم ملكو الموت اللذي يوكي لبكم ثم إلينا ترجعون ثوه يتوفاكم واصيل ديكن ملينا الله تعبن قطس نقبن كله بهته ملكو الموت مليكو يفديكس أكاة وطر الله جل وران النجيس ملكو الموت اللذي يوكي لبكم إثيلي أشت أوتريزونا بر كتبون بر يوف أبا ساي كثيني تكني سيبنا يكتبون qi shumë njerëzit nitën ku, njëta në shumë vende, kjo është që që po ne është problematike. Po po nikrisi kurse më nei kuj vdekës, Allah e mëson shmendsiati ti. Allah e mëson shpërcia ti. Allah e mëson fuqia ti. Ne gjejmë këtu të panjohura, po ne vet pa dukshëm, çofta ne besojmë edhe pse nuk e di mënyrën dhe formën se si ndodhi kjo, Allah do mësmir. Kemë në telefonat. A janë në Roma? Në Roma? Jam Saliu, edhe deshatë pyetë domethënë një person i cili vdes gjatë operacionit, domethënë rane se zgjan. Ai ndjen të, të njëjtën ndjenjë sikur përshëmë me vdetin në shtratin e vdeties. Po, ai qartë. Maqen i smol. Ai qartë. Kon. E, qar. e, e, e, qar. e pyetja para kësaj, do të thotë para kësaj pyetje ishte punoj kamarier. Kimin e telefonon ndlemën garagjia, mirë ta enkuadroj. Urna? A bërë një fitë për hoqëtë? Po, falë Allah, për e, e, kër, esht, të ndëgjojmë. Misë. Në kërë, zakën eshtë, a të palatët jenë të ka përshë? A bërë me shumë e dhe gjë kuranë? A e shumë e në qëmi për kuranë? Po, po qërë. Sërani. Aleikum, sërani. Me punu kamarjerë.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 Edhem pun kuje për shembull. Kërko që të liruar nga servimi i alkoolit, edhe nëse kjo të kushton me zvit rrugën. Por shemb rruga është 200 euro, thui unë përveç me madh rrugën 150. Mir po, nuk shërbe alkool. Për shembull, dikush thotë po sprovojm shefi. Unë s'po unë nuk e di apo na sprovan. Unë po të jap ni farloj euh, opsionet që më provu. Provoj di sa mundi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 Munds provojsh pak, mund ti keqsh pak keq, po vallai në çfarë për hithëllat i lën punë, nuk lën Allah keq ti kurr. Qysh kurse ka lën kërkon keq. A jene duket pak absurde, qysh më shuh shu punën, tash ska punë, po ne vetë krizat dobta qemi, që, që, që friksohemi nga ardhmja, nga furnizimi, ne na duket e madhe. Dozea punë Allah ta zgjat. Pse po del pi punë? Pse po e braktis kët kët shërbim të alkoolit? Pse? Perica Allah ta zgjat. Dhe gjë ti ti e lën veten keq, prit Allah, a mendon se Allah të kaqti? Kur vallai.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 e por është domethënë mes unë ku mund të djusë shumë tregime se mes thonë ti me leku ide që s'u me jo me leku, dom thani po me leku e ifonjesve ka shumë tregime që thonë ka folë me leku, por unë nuk e di saën saktë këtu e e dyta është e foguçe ku dalim para Allah ditën e Mashherit ose ku do të them a e shohim Allahun at ditë apo masitim genetic genetic këto ishin Allah i shpërblet Allah i shpërblet Pteroz është nëse vdes ndryu në operacion në ndikimin e anestezionit a e ndin vimët e vdekjes sikurse po tërë të shtëpia a ai kuptimin e anestezionit dhe në kuptimin e humbjes së vdejes është në raport me neve Por shpirë të ti është me dhije, në qovë se njeriu në trupën e ti është në ndikimin asezionit. Si ku shëtojmë të në shtipim, kënë u dhëmënon se shpirë të ti është i pim dhe i dehun, dhe në ndikim të asezionit. Vajdojmë veqë kemi një telefonat, mështë pratë urnën e? Vajdojmë veqë kemi një telefonat, urnën e? Urnën. Selam alejkom. Alejkom, selam urtullam. Uh, Doqëta me pyth në nd është ti u dhumë dhe i falë 5 vakte nga manës. Po? Dhe si profesion e ka, është kamerman, gjirime në përdosma. Po? Po, në përdosma dhe që shërbet e alkoholi. Po? A e ka që june me shku, me marë pjesë aty ku shërbet e alkoholi, por a e nuk e përdorë, vetëm se gjirëan. E qartë, e qartë. Allahu ju shpëgjet. Amina Leo. Amin. Mirë se duket, kemi ende telefonata po. Po në kuadër e kuadrimi më dhe një. Ordane? Jo, nuk është që më ndodh ka ku prodhuhet alkooli shëse më alkool. Nuk e lusem pim kokë. Po. Aste përgjërin familjereshtë, aste këm pjekur, ku këmë qeni ri, e në folët, tash në folën, atë gjonë një folët, po, po kemën për u menor në lkullin, po punën o ka norë mënerë. Po, po. E qartë, një shala dhëtë e pionë këshilën ti me të që ka mundësi një shala. E kemë edhe telefonat të radhës. Urnë Urnë Nuk e di, a jam lidhje ende apo është Urnë Asalamu alaykum. Aleikum salaatu wallahu. Asalamu alaykum. E vjen një pyetje. Faloh Allah. Bashkia e Sodme, bashkesia e konstruks. Ma shumë ndjon bashkitë fshatarëve por dia sa tu nuk punoi as konsiderat as ekonomist as mjek as kimist livje me lideron qe dhat marre qedje vetdire me di kurin ha po sapo dushir me komentuar shpërqesh inshallah inshallah mir nukeria kemi telefona tetë duke prit ne radh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 Urna, urna, urna, si duke nuk përna ndagjani, urna, njëni lide dhe i përtajt. E kam, anë e jëmë plak, i kam 70 vjetë. Po? Edhe po folna, po nuk pëmuj, mu fol në të kështë, me kryonë në të. Po? Në sezë, dhe jëmë bë marak, po brend, më brendi qështë dhe shumuj më ronë sezë dhe stavolinë kështë, mës më preka stavolinë hesë. Po, po, Kastu po. Të çshnjave. Ani, inshallah tash e merr përgjigjen inshallah. Tash e merr përgjigjen inshallah. Mirë. Kësta edhe pyetja e fundit personi që na vjen këtu që duhet më ndërprej ë mundësinë e telefonimit, por na ka bërë shumë pyetje dhe koha e misionit është duke perfunduar, andaj i lutem që Mos të bëni më telefonata, po më vjen keq që të them kështot, por vetëm me qëllim që t'ju që kursim juve që mos pritni ndërkohë, nga se nuk kena mundësi të ju inkuadrojmë. Inshallah kohën e tjera ku mund të inkuadroni, andaj ne po vazhdojmë me dhënë ne përgjigjeve në pyetjet që na kanë arritur nga se jemi në fund të emisionit. Thotë në nëse vdes në operacion, thash fakti që nuk e kanë dinë ndjerin në aspektin fizik të organit, ndonëse shpirti nuk e kanë dinë. Ai thosë se njeriu është i mirë Nuk e ndihmen, qoftë ti në ndikimin tani të asjonit, qoftë ti jashtë ndikimit të asjonit. Ngase vin me lajke dhe përgëzojnë njeriuën e mirë dhe shpirti ti, i tij i dal, sikur thotë pejgamberi, ose sikur se dal pika e ujit nga knata. E knata ajo që është me ujë, e pa e kër, e, do të thotë që është një lloj gojte e mave që kur të derdhet uji del melaci. Kjo është shpirti i besimtarit. Do të thotë shpirti i mëkatarit, apo shpirti i pa besimtarit del me vërtësi. Pa më rrhyr në anësiziona është jashtë anësizionit. Delë si kurse, të bega më rrhyrëmë si kurse, do të thëtë që delë një mjetë me, me, me, me shumë gjemba që është, kështë, që ndinë nga leshe. Delë në më rrhyrësi, delë me pasuja, të rjekë me vete, leshë të madhë. Nuk delë del, letë dë thjeshtë. Pra ndaj, nuk ka ndikim të këshpirti anësizionit. Në rrshinë fizikë po ka mundësi. Njëriu, i, i, në ndikimi e anesezionit, ka mundi më që mësë të ndinë dhimbje fizike, ka mundësi, për kjo nuk është më rancinë që fëse ndinë dhimbje shpirtnore, shpirt në ndinë dhimbje kështë kë problem, për daj, dhimbja nuk varën nga anesezionit, dhimbja e shpirtit, për varën nga punë të mira, dësë aspekti fizik, ka mundësi që një riu në ndikimin e anesezionit, mësë të ipertëm të dhimbje, kjo ë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 Në pejgamberi është me shpallje, pejgamberi mës Muhamedi sunn nuk ka. Por vora kanë ditë, ka, ka ardhur gjebrili në formën e njeriu të Muhamedit al sallallahu alajhi wasallam dhe ka pyetur çka është Islami, çka është Imani, çka është bamirësia, ihsani dhe është përgjigj pejgamberi sam, dhe kur ka shku ka thonë, a dini kush ishte ky? Ata thanë, unë nuk e di. Qëse ka një njerëj, to huaj nuk e njohën, tha ishte gjebrili. Meliku. Në kurte personifikohet mund të folë njerëzve, mirë për në formën e disi malak nuk mund ta shohim dhe nuk mund të komunikojmë me, me ta. A e shoqem si Allahu azhjal ditën e gjykimit apo kotimin e xhenet. Njerëzit e shoqen Allahu xhela xhelaluhu do të erdhë ditën e gjykimit pa u futur në xhenet. Sikur se ka në hadithin që e tretme Buhariu ne sahihunti se do të thotë Allahu xhela xalau thotë njerëzve le të shkojnë çdo kush tek Zoti që ka adhuruar. Dhe shkojnë të gjithë tek Zoti të tyre nga se detyruan. Dhe mbetet një grup i njerëzve presin. Allahua, allahu xhela xalau thotë e ju çfarë pritni? Nobla kemi pritur Allah, na kemi adhuruar Allahun dhe presim Allahun. Dhe aty u shfaqin qicë si Allahu xhallahu ala, që ne bazohet sa taniun Allah xhallahu ala, ndihbin Allahut në sejde. Prandaj këtu kam u të kontaktoj Allah xhallahu ala. Mirë po pa, pamja që Allahu na ka premtuar që do ta shohim Allah xhallahu ala, kjo bëhet pas hyrjes në xhenet. Atje e shohim Allah xhallahu xhelalhu, sikur që na ka lemëru Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. E shohim atë që kemi adhuruar. E shohim atë që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 sot një individ iuzuar falet por person kamerman shkon në përdorësim me KOHALKAL e KOHALLAL. U mendoj se problemi i dashmetunë tona deri deri von ka cin alkooli. Sot mendoj se nuk ka problem më i madh, apose problem shumë i madh alkooli, por mendoj se lakuricia dhe zhveshja dhe përzierja burrave me grava dhe vallzimet që bëna atje janë më të këqija se vet alkooli. Ka si të thonë njeriu për alkool për vitës nikon një të njërat atje. Ai pin ky spin, t'nikon këto. Po e zhveshja lakuricia nikon të gjithë. Negativisht, ndikon shikimin e tyre, ndikon në çdo aspekte. Pa mënessë si problemi ti kam almone më i mosh, fotografimi sa ai nuk u ul shikimin, ai duhet të shikojnë ta drejtë përderit dhe më një, ngjësu. Kjo kjo është punë problem. Kjo është punë problem, duhet me kërkoni në punë tjetër të nxënë diçka tjetër, por jo kso darsma, fatkeqësisht çoraditura të, të shnuara, ku do të thot fatkeqësisht është lakuricia marramensa extreme që po duheshim aty derret më të madhe hidhrimi Allah xhallahu alahu dhenimit i tij.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 Ska të largmëshirë sallat. 10 persona i kam alkool kur bie fjalë për alkool. Ai që e shtrydh datë që i shtrydh datë që e bën datë që i bartët. Ai që e shet. Një ngatart ai që e shet. Nuk ka vetë ai që e pin i mallkuar dhe ndalen. Po dallai që e shet të mallkuar dhe ai që e shet bën haram. Në këtë punë mëro, nuk bën mëranë në mallkëm sallatë dhe voilà. Vale. Pse po për tëm wallahi ka me 10 lokale. Unë jo njerëz që kanë lokale shum të frekuentuara, shumë kanë punë dhe vallahi as një ditë s'ka bëta alkol te. Mund shkosh te keta, ka kan piceria, kanë kafiteria, kanë restorane, lloj-lloj aktivitete hotelerie. Ata ushtrojnë, do të thënë, nuk kanë alkol dhe kanë punë më të madhe. Dhe mund të jesh edhe nga dyqanet dhe lokalet më të frekuentuara nga e, konsumatorët, nga nga müşterit, pa nuk alkol dhe janë të qeta, pa probleme, pa telaşa. Por nganjëherë na mendojmë se Ditën e parë, sutën, sutë hiq alkoolin, tar duhet më të dyfishoj punën. Jo, Allah pak sprova ne akë për një merkat, tek kjo është për para. Leje për hir të Allahut. U shtu puna, s'u shtu puna, s'u mërzikja. One po heq alkoolin jo për të mësu tur biznesi. Po heq alkoolin për hir të Allahut azhgal. Për hir të xhohet të heq alkoolin. Ne vallahi kimë paqë po Allah xhel lewala, nëse ka lënë sprovën ç'i duhet, e dëshmon para Allah se për hir të tij e ki. Jo po, skjo më mund të mëson përgjigje sigurisht për këtë punë. Ka se kërdhshmu. Ës dëshmu kjo punë. Por edhe mos ardh punë tek e fundit. Nuk duhet të arsyetojmë se s'ka punë të arsim alkol. Sa është arsyje, s'po ka punë. Lyp lyp lyp kur ku jeta punë tash po vije edhe. A është kjo arsyje? Po ne s'ka punë me hongreshka. Po edhe me dikun s'do me vjet. Nuk fam me vjet, është e keqe. Nuk vuan ai New York catch. Ose du gourmand, un problème me m'eshit se gjëra halal, prova kot kurë çka. Tashh la pashas drok. Hashi e, e arsytun gënjerë se spechet të punë? Jo. Andaj nuk duhet të na shtuin. Për shembull, dëshira për fitum atë, por ose arsyeja se duhet me fitu, tashti mos të, të kursim as në rrug çoftë e haram të bën kët punë. Jo. Na ndërm lej alkoolin. Edhe shitjen e ti, edhe përdorimin e ti. Këçka ka me brak të braktese për hijit Allah tazojel. Që ta fitosh mëshirin e rahmetin e Allah tazojel. Folgët e fol, kjo është, subhanallahu el-kerim, pse më lona namazën? Ku i kanë ka dëmtu te sot namasin, më lona namasin? Kush s'ka pas harpi namazin sot? Dhe sot, e që duhet më lona namaz, valla, por un po s'past har. Kush s'ka pas sot? Wallahi kush ka fillu më fale knaç me këtë namaz, është mëira ka paspi namazë. Të falen namazin, ti e familja të çdo njeriu që nuk e fal namazin. Ka së kenë bargj për Allah, që llore më fal pesë vaktet. Kjo është obligim Allah na ka ngarku me të. Nuk arsetojm jashtë në arshtë smutas, në luftas, në paqas, në dyqanas, në punas, ku do kuft? Duhet me falë namazit. Në rrugën që jemi, në uhtim kremi, në nie, në raplan, në raket nëse jemi, në shku në han, ku do të... namazin falë. Falna kormos namazin, në borg, ili dhun, falë namazit. Qase për gjitha këto situata ka rrugë dalje. Ka për ashtim që ju më falon, po nuk ka në as situat për ashtim se nuk falet njeri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 që ka ka nevoj nga ekspercë që ka s'ka nevoj nuk e di. A ka nëjë më te para ka mjaft nuk e di, ka që që nuk e di nuk duat të lasë. Por në e di se, do tëtë, nuk është tërsisht, tërsisht vete më hojgjellarve, dhe as kusht nuk merë pjesë e të gjithë. Për kundar zi? Po, në gjamija tona merë pjesë, vjen mjeko, vjen një të kush, hojgja legjeron, në gjamija është e të gjithëve. Dhe në qovë se në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 Jafton se kî arsye për kakon. Allahu xhallahu t'paguin si më bosejdë. Nga sa të ka pengu arsye sigurisht. Më herët edhe kjo është pyetja e fundit që e dha një person te përgjigja e fundit. Kemë një porosi në Regjia, thot e, se kanë ardhur shumë esëmesa pyetje që kanë bërr, ndonë keq. Që s'potë mundi si mëdhosë esëmesat për shkak të thirrjeve të shumta, por regjiena bën me dije se esëmesat që kanë ardhur sonte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 me ka që një po i japëm fundë për sonte, lësë Allah në manuar qëtë në mundësën të, të takohemi në emisionet e tjera të radhët shëndosh e mirë e dira të tëre, Allahu ju ruajtë dhe lësë Allah në manuar që në emësën dijen e dobeshme, dhe të në mundësën që, që të dveprojmë, dobeshme me ta dhe të jemi të dobeshme me këtë dije ku do që të jemi dhirin të akim me Allah në zgjelë. Zotish për lefët, Assalamu alaikum wa rah